mimi ninachoshauri tu upande wa vyama vya jirani ama vyama vingine wasifanye mbinu za rushwa fanya uchaguzi halali kama kiongozi umetenda mazuri utachaguliwa vizuri tu mimi naitwa flaa mashingwa mwa tumekulima watu mbako chama cha msingi kali matotengo hali si mbaya sana lakini kulingana na hoe muongozo wa rais wetu mpya maana hakuna longolongo -longo yoyote kwa sababu kila mkulima anajua kilicho kilicho, kilicho safi kwenye chama cha